Індонезія. Індонезія – держава в Південно-Східній Азії. Найбільший архіпелаг у світі. До нього входять понад 17 тисяч островів, половина з яких заселена. Площа. 1 мільйон 919 тисяч 443 квадратних кілометри. Населення. Більше 209 мільйонів. Столиця – Джакарта. Мова – індонезійська. Валюта – Індонезійська рупія Більшість островів Індонезійського архіпелагу розташована поблизу екватора. Це переважно скелясті острови, на яких височіють численні вулкани. 77 з них нещодавно були діючими. Найвідоміший – вулкан Кракатау на острові Суматра. Клімат в Індонезії спекотний і вологий. Більша частина території країни вкрита тропічними лісами. Головні острови – Ява, Суматра, Сулавесі або Целебес і Калімантан Тваринний світ Західні острови Індонезії колись були з'єднані з Континентальною Азією і чимало материкових тварин, як от слони та орангутан, водяться і на островах Архіпелагу. Східні острови, з'єднані свого часу з Австралією Відомі багатоманіттям загону пернатих, яскравими представниками яких є Какаду та райська пташка Мови Більшість населення Індонезії складають малайці Крім національної мови, місцеві жителі розмовляють ще трьохсотма різними мовами та говірками Життя і праця Чимало індонезійців живе в сільській місцевості Часто в будинках на палях. Промисловість розвивається швидкими темпами, що веде до виникнення великих міст, рівних зазначенням Джакарті та Сурабаї. Ліси багаті на цінні породи дерев. Серед корисних копалин слід назвати нафту, олово, нікель і мідь. Промислові підприємства виробляють на експорт одяг і побудову електроніку. Історія з 8 століття на території архіпелагу з'являються перші держави. Португальські купці вперше висадились на берегах Індонезії в 16 столітті, а в 19 столітті її територія була колонізована голландцями, які назвали її Ост-Індією. У 1949 році Індонезія стала республікою. Ілюстрації. Рис Основна сільськогосподарська культура Індонезії дорощується на полях, які утворюють тераси. Острів Балі відомий своїми танцями і музикою. Національний одяг виготовляється з розписного шовку. Храми в Прамбанані поблизу Джок'ярти. Лише одна з перлин острова Ява.